Postula sagan, tólti kafli. Um þessar mundir létt Herodes konungur leggja hendur á nokkra úr söfniðinum og mistyrma þeim. Hann létt Högva Jakob bróður Jóhannessar með sverði og er hann sá að geðingum líkaði vel, létt hann einnig taka Pétur. Þá voru dagar ósýrðu brauðana. Þegar hann hafði handtekið hann, leta hann setja hann í fangelsi og fól fjórum fjóra hermana varðflokkum að gæta hans. Ætlaði hann eftir Páfska að yfirheyra hann opimberlega. Sat nú Pétur í fangelsinu en söpnuðurinn bað heitt til Guðs fyrir honum. Nóttina áður en Herodes ætlaði að leiða hann fram svaf Pétur milli tveggja hermana, bundin tveim fjötrum og varðmenn fyrir dyrum úti gættu fangelsisins. Allt í einu stóð engill drottins hjá honum og ljós skein í klefanum. Laust hann á síðu pétri, vakti hann og meldi, rís upp skjótt og fjötrannir fjallu af höndum hans. Þá sagði engillin við hann, gyrð þig beltinu og byndaði skóna. Hann gerði svo. Síðan segir engillin, far þú í yfirhöfl þína og fylg mér. Hann gekk út og fylgdi honum. En ekki vissi hann að það var raunverulegt sem gerst hafði við komu engilsins. Hann held sig sjá sín. Þeir gengu nú framhjá innri og ytri verðinum og koma af járliðinu sem fariði rum til borgarinnar. Laugstað upp af sjálfu sér fyrir þeim. Þeir fóru út um það og gengu eitt stræti en þá hvarf engillinn allt í einu frá honum. Þegar Pétur kom til sjálfsín, sagði hann, nú veit ég sannlega að drottinn hefur sendt engilsinn og bjargað mér úr hendi Herodesar og frá öllu því sem geðingar ætluðu sér. Og er hann hafði átta sig, gekk hann að húsi Marju, móður Jóhannesar, er kallast Markus. Þar höfðu margir safna saman og voru á bæn. Pétur knúði hurð forderisins og stúlkaði að nafnu Róti gekk til dyrra. Þegar hún þekkti málrón Péturs, gáði hún eigi fyrir fögnuði að ljúka upp forderinu, heldur hljópinn og sagði að Pétur stæði fyrir dyrum úti. Þau sem unni voru, sögði við hana. Þú ert frávita. En hún stóð fast á því að svo væri sem hún sagði. Það er þá engill hans, sögðu þau, en Pétur hélt áfram að berja og þegar þau luku upp, sáu þau hann og urðu furðu lostin. Hann benti þeim með hendinni að vera hljóð, skýrði þeim frá hvernig drottin hafi leitt hann út úr fangelsinu og bað þau segja Jakobi og bræðurunum frá þessu. Síðan gekk hann út og fór á annan stað. Þegar dagur rann kom ekki lítið fátt á hermeninna út af því hvaða Pétri væri orðið. Herodes lét leita hans en fann hann ekki. Hann lét þá yfirheyra varðmennina og bauð síðan að taka þá af lífi. Síðan fór hann úr Júteu niður til Sésariu og satt þar um kyrt. Herodes hafði verið harla gramur tírverjum og sýdonningum. Komu þeir saman á fund hans... Fengu blastus, stallara konungs til fylgis sig og báðist friðar. En land þeirra var háð landi konungs um vistaföng. Á tilsettum degi klættist Herodes konungsgrúða, settist í hásæti og fluttið heim ræðu. En fólkið kallaði. Guðs rödd er þetta ein eigi manns. Jafnskjótt laust engill drottins hann sögum þess að hann gaf ekki guði dýrðina. Hann var getinn upp af ormum og dó. En orð guðs eldist og breyttist út. Barnabas og Sál spneru aftur frá Jérusalem að loknu erindi sínu og tóku með sér Jóhannes, öðru nafni Markús.